Але притомлений і невиспаний черговий лікар помилявся, бо хворий не спав. Імператор справді перед тим застудився. Ще й понесло, карта він сам себе легко вдягнутим на військовий огляд. До того ж, поліло в боку. Однак імператора не так турбував той бік чи кашель, який час від часу зривав груди. Йому куди більше боліла душа. Імператору бачився все, аби лиш заплющив очі довгий предовгий стиль тіл, вкритий традиційною для діла такого зеленою скатертиною. І він за тим столом вперше в житті підписує ганебний для себе мир, ставить підпис під актом капітуляції. Східна війна, Кримська війна програна. Ця кампанія програна, то для нього було очевидним. Щоби не набалакували заспокійливого і присолодженого там, придворні, чи навпаки, звалювали на перейми провину один на одного генерали. Нічого доброго не станеться навіть від заміни головнокомандувача з Менщикова на Горчакова. То питання лише часу, щоб вулицями Севастополя і не тільки шпацерували патрулі у формі Ворожих союзних військ Та зелена скатертина на столі капітуляції невідступно мерехтіла перед очима Навіть як їх заплющував, однаково ненависний колір забарвлював все навкруги Голівцю в цю пору гілля дерев за вікном Було чомусь не чорне чи сіре, а бачилося темно-зеленим У небі кружляли, негодові, чуючи з граї, зеленкуватих ворон Білі сніги і то йому здавалися зеленкуватими, що доводило до люті як же воно виглядатиме перед підданими, коли під актом капітуляції змушений буде, затиснувши з зуби, виводити повний свій титул. Ми Боже милостивый Николай I, император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, цар казанский, цар астраханский, цар польский, цар сибирский, цар Хесонеса, таврического господарпсковский и великий князь Смоленский, литовский, волинский, подольский и финлянский, князь эстлянский, лифлянский, курлянский и сигигальский, самогийский, белостокский, карельский, тверской, югорский, Перский, вязский, ба Болгар госски государь и великий князь Нового города Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Ударский, Абдорский, Кандийский, Веттивский, Мстиславский, государь Иверский, Карталинские, Грузинские и Кабардинские земли, Черкесских и Горских князей и иных наследный государь и обладатель, наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Гольстинский, Тормарнский, Дитмарсенский і Ольденбурзький і прочая, і прочая, і прочая. Він себе подумки бачив за тим зеленим столом. Бачив, як титул старно виводить, стримуючись в чумочі, аби не затряслася часом рука, і не може не помічати краєм ока, як стримують так само себе навпроти його вороги, як світиться попри те втіха на їхніх лицях, і торжество аж сяє, хіба, змінюючись на мить, погано та мовною посмішкою глузливою. То навіть не поразка, то катастрофа. Крах. Імператор, як зачинилися двері за лікарем Карелем, раптом розплющив очі. Ти був мені завжди відданим, мовив півголоса, не дивлячись у бік манта, а кудись в стелю чи навіть крізь неї. І з тобою говоритиму цілком відверто. Я помолився десь у цій війні, але не маю ні сили, ні бажання щось змінити чи піти іншою дорогою. Нехай син по моїй смерті зробить цей поворот. Йому простіше якось з ворогами домовитися. Лікар Мант раптово відчув, як попри теплий одяг у нього холонуть плечі, бо завертала розмова на неочікувані дороги. Ваша величність, відказав якомога байдужішим і заспокійливішим тоном, Бог дав нам міцне здоров'я. Ще є сили і час. Аби поправити справу, не лукав, я не здатен і маю зійти зі сцени. Роздратування імператор не збирався навіть приховувати. Ти маєш у цьому мені допомогти. Дай мені отруту, тільки таку, аби не вельми вже мучитися. І ще повинен померти не раптово, не вмить, бо будуть язиками плескати, а так десь через пару годин. Ваша величність, таке вчинити мені не дозволить ані професія, ані совість моя. У манта тепер плечі немов і не йому крилися. Якщо цього не виконаєш, обійдуся без тебе, різко повернув голову імператор і вколов поглядом.